Мої пальці, як тихі прочани, що блукали прухким рельєфом, а тепер вони у сиротілі ридають, тримаючи спогад із чорними рядками в листах твоїх. Я оживаю. давній, неспокійний, розростається небо, радісне і безмежне, немов тоді, коли дивилася в нього гарячими і рідними очима, коли я перестав почуватися сиротою. Кожен листвій був непідвладний теперішньому та його безперервному плинові. В ньому борюся із застиглістю, яка наповнює тижні і місяці, наповнює мою квартиру, в яку повертаюся втомлений від отого ілюзорного і химерного світу. Протягом дня він нагадував про себе усілякими зобов'язаннями, спілкуваннями, розмовами і дискусіями, люб'язностями і міркуваннями, випадково почутими чемними фразами, як справи «донька вже здорова», Вигідно продали дачу з усіма ніби несправжніми потисками правиць, товстеньких і кістлявих, спітнілих і сухих, як наждачний папір, панібратських кивань головою здалеку, від чого одразу, звідки з'являється вайлувати розхристаний голос, «Старий привіт, може, по сто!» З усіма отими витріщеними і тупими оченятами студентів-аграріїв, які в задниці бачили те, що їм викладаю». Зрештою, з історією, політологією, етикою, довбаною естетикою, не кажучи про логіку та іншу маячню. Коли приходили від тебе листи, я ніби віднаходив світлу стежку у темному непроглядному коридорі своєї виснаженої самотності, в якій блукають п'яні привиди моїх докорів сумління, що все так по-ідіотському скінчилося на тому зимовому перевалі, що відпустив тебе додому, що існують жорстокі гори, де живуть зовсім інакші люди, ніж тут, у Києві, де лунає інша мова і в підворіттях бігають за голубами інші діти? Хто може знати про справжні причини подій? Може, той, хто завжди сумує? Може, він, спостерігаючи за собою в дзеркалі? Вже бачить чорні хмари, прийдешньо, які над ним нависатимуть. Знаю, очі мої сліпі, очі мої безпорадні, як два випадкових кристали на дитячих долонях, із якими нема що робити. На кафедрі сказали, що до мене знову телефонували і нагадували про Фройда. З вуличного таксофону набираю Марго. Вона говорить радісно, збуджено, Каже, що чоловік звалив зі своїми дураками в Карелію. Його не буде аж 10 днів, а ми так давно не бачилися. Я спантеличений, але не вагаючись кажу, що приїду. Марго мені відчиняє вже на підпитку. Каже, що зависали подружки. Вона незграбно штовхає за мною двері, які з гуркотом закриваються. У квартирі накурено, речі розкидані. Рімко грає дівідішка. Дивлюся на неї трохи з сумом. Марго дуже змінилася. Коротка зачіска зробила її ніби техногенною, а різкий макіяж – агресивною. Вона припадає до мене, тручись усім тілом, і ми мало не звалюємося на підлогу. Я підтримую її обм'якло, зневолено, імитуючи жагучий поцілунок. Не треба було приходити. Марго каже, пішли вип'ємо, тягне мене на кухню. На барній стійці кілька тарілок із недоїденими фруктами, порожні келихи з підмартіні і бокали. Вона вибачається, що їсти майже нічого нема, але є консерви. Будеш бички в томатному соусі? Ні, дякую. Так ні чи дякую, сміється вона. Окей, буду. Вона вовтузиться, гримаючи дверцятами на кухні, нарешті знаходить консерви. Я забираю в неї ніж і відкриваю бачки, обсмажені в томатному соусі. Марго неливає собі з майже порожньої літрової пляшки Мартіні і всідається навпроти. Я обираю горілку і ми мовчки перехиляємо. Вона закурює, опирається ліктями на стійку і хитає головою. Я пропала. Марго, мені кінець. Що сталося? Мій бізнесмен викидає мене на вулицю.